очищалася жахом і жалістю до себе. «Страх і жалість! Доки ж! Доки!» А тим часом великий візир Ібрагім, далекий від стамбульських загроз, порядкував у Єгипті. Він покорив непокірливих, випустив із темниць боржників, бо сидячи в темниці, боргу свого не віддадуть до віку. Відкрив і марети для бідних, обновив Джамію, Халіфа Омара За наглядом досвідченого в здирстві Скендер переписано всю землю і її мешканців І на все накладено податки У цитаделі споруджено дві нові вежі для зберігання державних грошей На початку вересня Ібрагім у неймовірній небаченій пишноті повернувся до Стамбула Йому назустріч на чотири дні шляху виїхали візири Мустафа Паша і Аяс Паша і передали дар султана – арабського скакуна в збруї та дві тисяч цихінів. Ібрагім подарував султанові золоту шапку такої самої ціни з діамантом на ній у 58 каратів. Із собою великий візир привіз із Єгипту і Сирії мільйон дукатів – який поміг йому зібрати скендер Челебія, що лишився й далі найближчим порадником Ібрагіма, хоч той після одруження з султанською сестрою і усунув від себе його доньку Кісаю, видавши її за помічника Хусейна Челебію. У Стамбулі сміялися. Султан Селім їв дерев'яною ложкою і ходив у яничарськім джубе. Зате з Єгипту привіз три мільйони, а грек приїхав весь у золоті, в супроводі тисячі пажів у золотих шапках, а в еді їх тільки мільйон. Слейман бачив, військо треба вивезти із Стамбула, бо коли не введеш військо на ворога, воно повертає свою силу проти тебе. За п'ять днів до прибуття великого візира з Єгипту султан Шахурем народила султанові Третього сина. Хлопчик був смаглявий, схожий на свого великого батька. Над пупиком повитухи побачили «В нього малесеньку родимку» і зраділо проголосили «Буде великим чоловіком». В Османів, де трону успадковував старший із чоловічих нащадків, знищуючи всіх інших, таке віщування було ледь не святотатством. Але що могли вдіяти многомудрі повитухи, бачачи перст Божий – Названо хлопчика баязидом на честь сулейманового діда. Жінка. І коли двадцятилітньою народила Сулейманові трьох синів і доньку, коли перемогла всіх суперниць і піднялася над гаремом, коли здолала перепони, зловорожу силу і навіть саму себе, тоді з'явилася у Роксолани Солани думка про велич. Їй випало жити у вік титанів. Мікеланджело і Леонардо, Тіціани Дюрер, Лютер і Макіавелі, Мюнцер і Мор, Челіні і Босх відкривали це століття геніїв, а замкнути його мали Монтень і Рабле, Сервантис і Шекспір. «Ми постійно бачимо, – писав Вазарі, – як під діянням небесних світил Найчастіше природним, а то й надприродним шляхом, на людські тіла, звичайно, проливаються найвищі дари, і що іноді те саме тіло буває з надмірністю наділене красою, привабою і талантом, які вступають одне з одним у таку сполуку, що хоч би куди звертався такий чоловік, кожна його дія така божественна. Що полишаючи позаду всіх інших людей, він являє собою щось здароване, ніби Богом, а не здобуде людським мистецтвом. Хто із смертних мав зухвалість зрівнятися з титанами? І хто міг зрівнятися? І чи могла замахуватися на велич невідома дівчина з України, жорстоко кинута в рабство, позбавлена свободи? коли і справді на когось проливалися небесні дари, то їй судилася хіба що зневіра і відчай. Коли завдяки надприродному напруженню душі зуміла вона в рабстві здобути собі свободу, то була це тим часом тільки свобода в любові. Здавалось би, що може бути вище для жінки, ніж свобода в любові?